Əl-cin, cinlər suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Qul Əuhiyyə iləyə ənəhü istəməğ nəfərum minəl cinni Fəqanu inna səmiğnə qur-anən əcəbə ki, mənə vəhv ki Cinlərdən bir dəstə Qur'anı dinlədikdən sonra öz tayfalarına qayıdıb dedilər: Həqiqətən biz heyrətamiz bir Qur'an dinlədik. Yehdi ila'r rusdifa'mən be O, doğru yola yönəldir. Biz ona inandıq və bundan sonra əsla kimsəni Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq. və innəhu tə'ālā cəddu rabbinā Doğrudan da Rəbbimizin əzəməti çox yüksəkdir. O nə zəvcə, nə də övlad sahibi olmamışdır. və innəhu kāl yaqūlu səfīhunā 'alallāhi şatatan Bizim səfehimiz iblis Allah'a qarşı hədsiz yalanlar danışır. Biz zənnə qapılar düşünürdük ki insanlar da cinlər də Allah'a iftira atmazlar. Wa ennehu kana من الانس يعوذون برجال من insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar bu isə onların azğınlığını artırırdı və انهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث الله احدا Onlar da siz zənn kimi elə düşünürdülər ki, Allah ölənləri diriltməyəcəkdir. Biz semaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآل يجد له شهاب biz avvallar gizlicə qulaq asmaq üçün göyün bəzi sahələrində oturardı amma kim bunu indi etmək istəsə o pusquda gözləyən yandırıcı alova at gələr və أن لا ə şərr un fil ardi əm biz bilmirik bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdir yoxsa rəbbi onları doğru yola yönəltmək istəmişdir və ənnə minəṣ-ṣālihūna və minnə dūn zəlik kunə Əlbəttə, aramızda xeyr haq, əməl sahibləri də, onlar kimi olmayanlar da var. Biz ayrı-ayrı yollar tutmuşuq. Biz yəqin etdik ki, yeryüzündə Allahdan yaxa qurtara bilmərik. Və ən nələm mə səmiğnə l-hudə əmən nəbih, fəmən yümmin bir Rabbihi, fələ yəxafu bəxsən qaçmalı olsaq da, onun əzabından yayına bilməyəcəyik. Biz doğru yolu göstərən rəhbəri eşitdiyimiz zaman ona iman gətirdik. Rəbbinə iman gətirən Nə səvabının azalmasından, nə də haqsızlığa uğramaqdan qorxmaz. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, doğru yoldan sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Wa Əgər onlar o yolda sabit qalsaydılar Biz onlara bol-bol su verərdik. Fiyih, Belə edərdik ki, bununla onları sınıyaq. Kim öz Rəbbinin zikrindən üz döndərərsə, o, həmin şəxsi şiddətli bir əzaba məruz qoyar. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا شُبَهْسİZ Kİ MƏSKİDLƏR ALLAHIMDIR ALLAHDAN BAŞQA HEÇ KƏSƏ DUA ETMƏYİN وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ALLAHIM QULU QALXIB ALLAH'A DUA ETDİKDƏ Cinlər az onun dövrəsində bir-birinə keçib kəpər yaradırdılar. Qul innəmə əd'u rəbbi və la əşrikubihi əxədə. De ki, mən yalnız öz rəbbimə dua edirəm və kimisə ona şərik qoşmuram. Qul innilə. LİKU LAKUM DARRAN VELA RASHEDÂ Də ki, Mən size nə ziyan vermeye, nə də sizi doğru yola yönətmeye qadır deyiləm. Qul inni ilə yücərəni minəlləhi əhədun vələn əcdə min dünihim əl-təhədə de Də ki, Həqiqətən mənə Allah'tan kimsə xilas edə bilməz və mən ondan başka bir penah yeri tapabilmərəm. İllâ bələğən minə Allahi və risalətih və mən yaxsillâhə və rəsuləhə fəinne lehu nərə cəhənnəm və mən yaxsillâhə və rəsuləhə fəinne lehu Mənim əlimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və onun elçisinə ası olarsa, onun üçün kərsində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. <Sessizlik> Onlar özlərinə vəd olunmuş əzabı gördükləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər. Qul in edri aqribum ma tuadun am yec'aluhu ki, mən sizə vəd olunmuş əzabın yaxın olduğunu Və ya xod Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etmiş olduğunu bilmirəm. Alimul O qeybi biləndir və öz qeybini heç kəsə açmaz. İLLƏ MƏN İĞTƏZƏ MİR RƏSULİN FƏ İNNNƏHÜ YƏSLÜKÜ MİN BƏYİN YƏDƏYHİ VƏ MİN XƏLFİHİ RƏSƏDƏ Razı qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki, لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا Hər kəs onların Rəbbinin göndərdiklərini necə təblir etdiyini bilsin. Allah onların nə etdiklərini nəzarəti altında saxlayır və hər şeyi ayrı-ayrılıqda hesabı alır.